وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Ma'ashir al-Muslimin wal-Muslimat Para pendengar radio Ibn qayyim FM Dimana pun kalian berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita sekalian dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dan menjadi hamba-hamba yang salehin, muttaqin yang meraih keberhasilan dalam kehidupan dunia ini dengan meraih al-jannah dalam kehidupan akhirat. Walhamdulillah Pada sore hari ini, hari Kamis Hari yang ke-14 dari bulan Ramadhan Al-Mubarak Tahun 1441 Hijriah, Yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei Tahun 2020 Allah Jalla wa'ala masih memberi kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian streaming pada sore hari ini melanjutkan pembahasan mendulang faidah dari kitab Uddatus Sabirin wa Wadakhiratus Syakirin Karya Al-Allamah Abu Abdullah, Muhammad Ibn Abi Bakr, Ibn Ayyub. Yang dikenal dengan sebutan ibnu Al-Qayyim, Rahimahullah Ta'ala. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-16. Di mana beliau, Rahmatullahi Ta'ala alaihi, masih menyebutkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari para ulama us salaf dari kalangan para sahabat para tabiin dan tabi'ut tabiin Ridwanullahi alaihim ajma'in yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar lalu kemudian beliau berkata rahimahullahu taala wa dzukira an abi ma'mar al-azdi qala dan disebutkan dari Abu Ma'mar Ma Al asdi bahawa beliau berkata: "Kuna jika sami'na dari ibnu Mas'ud sesuatu, nakrahuhu sakatna, hatta ifasirahu lana. Kami dahulu apabila kami mendengarkan sesuatu dari Abdullah ibnu Mas'ud sesuatu yang kami benci, maka kami diam." Hingga beliau sendiri yang menafsirkannya dan menerangkannya kepada kami. Maka suatu saat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu berkata di hadapan murid-muridnya, Ala inna sukmalayuktabulahu ajrun. Ketahuilah bahwa penyakit itu tidak akan dicatat pahala untuknya. Penyakit yang diderita oleh seorang mukmin tidak menyebabkan dicatatnya pahala bagi hamba tersebut. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mendengarkan hal itu fa sa'ana dzalik wa kabir maka kami merasa buruk dengan apa yang beliau sampaikan itu ini adalah perkara yang besar karena yang mereka ketahui demikian banyak riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian termasuk penyakit yang diderita oleh seorang mukmin Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pada saat itu mengatakan bahawa sesungguhnya penyakit itu tidak dicatat baginya pahala. Maka ini menjadi satu hal yang dianggap asing oleh murid-murid beliau ketika mendengarkannya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan setelahnya. Kata beliau, "Walakin yukaffaru bihi al-khati'ah." Akan tetapi penyakit itu menghapuskan dosa-dosa. Fasr wanadali wa ajabana. Maka lanjutan penjelasan dari Ibn Mas'ud menyebabkan kami pun gembira dan kami kagum. Hadis ini diraikan oleh Nabi dunia at-tabarani dalam. Al-Mauj Jamul Kabir dan dihasankan oleh Al-Haythami, sebagaimana yang disebutkan dalam tahqiq kitab ini. Perhatikan di dalam riwayat ini bahawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taalaanhu mengatakan penyakit yang diderita oleh seorang mukmin itu tidak menyebabkan seorang mendapatkan pahala. Ketika Abdullah bin Masud menjelaskan sampai di sini, maka murid-muridnya merasa janggal dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Masud, terhadap Allah Sampai kemudian beliau mendapatkan, ya, mereka mendapatkan penjelasan dari Abdullah bin Masud, bahawa penyakit itu menghapuskan kesalahan-kesalahan hamba. Jadi maksud Abdullah bin Mas'ud r.a bahawa penyakit yang diderita oleh seorang mukmin itu tidak menyebabkan seorang mendapatkan pahala. Seorang mendapatkan pahala kapan? Kalau dia beramal saleh, kalau dia melakukan satu amalan saleh. Baik yang berkaitan dengan amalan hati atau amalan lisan atau amalan jasmani. Apabila seorang melakukannya maka dia mendapatkan pahala. Adapun ujian yang diderita oleh seorang hamba. Itu bukan berkaitan dengan penambahan pahala. Tapi dihapuskannya dosa-dosa dan kesalahan. Seorang hamba. Maka ketika... Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu r.a menyebutkan satu penggalan kalimatnya dan beliau belum melengkapi ini menyebabkan murid-muridnya merasa ada yang aneh. Dari apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sampai kemudian mendapatkan penjelasan yang setelahnya. Di sini faedah bahawa apabila kita mendengarkan satu ucapan, satu ungkapan, yang disampaikan oleh seorang apalagi orang itu adalah orang yang selama ini kita kenal dengan kesalehannya dengan kebaikannya keistiqamahannya di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala lalu kemudian dia mengucapkan satu kalimat satu ungkapan yang menurut kita bahwa ini adalah ungkapan yang salah maka jangan tergesa-gesa menyikapinya. Karena boleh jadi ada penjelasan dari ungkapan itu. Ada sesuatu di balik dari kalimat tersebut. Oleh karena itu diperlukan ada na namanya tersebut. Melakukan cross check. Apakah dengan cara bertanya langsung kepada si pemilik kalimat dan ungkapan itu. Apa maksudmu dengan ucapan ini. Sehingga kita mendapatkan penjelasan. Dari situ barulah kemudian kita mengetahui apakah ungkapan yang dia sampaikan itu benar atau salah. Maka teliti terlebih dahulu. Dengarkan secara lengkap. Lakukan tesebut. Cross check. Terhadap orang yang mengucapkannya atau kepada yang lainnya yang memungkinkan bagi kita mengetahui maksud dari ucapan itu. Apabila telah sampai kepada kita penjelasan secara rinci dari situ kita bisa menyikapi apakah ini ungkapan yang benar atau salah. Nah, diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dari penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anh ketika beliau mengatakan bahwa sakit itu tidak menyebabkan bertambahnya pahala namun menghapuskan dosa-dosa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa min kamal ilmihi wa fiqhihi anhu. Ini termasuk di antara kesempurnaan ilmu dan fikihnya Abdullah bin Mas'ud. Fa innal ajra 'ala al-a'mal al-ikhtiyariyah wa ma tawallada minha. Sebab pahala itu hanyalah bisa diraih oleh seorang hamba dengan melakukan amalan-amalan yang Sifatnya ikhtiar dia, pilihan dia. Dia memilih untuk melakukan amalan soleh. Adapun sakit itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahuwataala. Dia tidak punya pilihan. Dia sakit karena takdir Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya dengan mewujudkan satu amalan soleh. Salat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Di situ ada pilihan. Apakah dia melakukan atau tidak. Maka ketika dia melakukan amalan saleh, maka di situlah dia mendapatkan pahala. Dari Allah SWT. Jadi, ini yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud r.a. Bahawa pahala itu akan diraih oleh seorang dengan cara melakukan amalan-amalan salih yang bersifat ikhtiar. Pilihan seorang hamba. Sebagaimana Allah SWT ketika menyebutkan. Dua macam amalan di akhir dari suratul baqarah. Dalam firman Allah SWT. Yang menerangkan tentang seorang yang berinfak dan seorang yang menempuh perjalanan jihad yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah at ayat 121 wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyhumullah ahsana ma kanu ya'malun tidaklah mereka menginfakkan satu infak Tidaklah mereka menafkahkan satu nafkah, satu infak. Baik itu infak yang kecil ataukah yang besar. Dan tidaklah mereka menempuh perjalanan. Melintasi lembah. Maksudnya untuk beramal saleh, Berjihad di jalan Allah SWT. Illa kutiba lahum. Melainkan dicatat untuk mereka yaitu amalan saleh. Lalu kemudian pada ayat yang sebelumnya pula Allah Taala menjelaskan tentang apa yang dirasakan oleh seorang dari pengaruh usaha dalam melakukan satu amalan saleh. Pada ayat yang ke 120 Allah Jalaluh Alaih berfirman: Dari khabi'annahum la yusibhum zamaun wala nusabun wala mahmasatun fi sabilillah wala yata'una mautian yughidul kuffara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutibalahum bihi amalun salih yang demikian itu karena tidaklah mereka merasakan kehausan di jalan Allah Subhanahu wa taala demikian pula rasa lelah di jalan Allah rasa lapar, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah pula mereka menginjakkan satu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Dan tidaklah mereka mendapatkan sesuatu dari musuh mereka. Apakah itu luka atau kematian melainkan dicatat untuk mereka itu sebagai amalan saleh. Jadi ada tindakan. Kapan seorang dicatat mendapatkan pahala ketika dia beramal saleh? Illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Dicatat untuknya amalan saleh. Kenapa? Karena dia melakukan sebuah amalan saleh yang menjadi pilihannya, ikhtiarnya dia. Fathawabumurtab itu nih ada ini naugin maka pahala itu akan dirai oleh seorang kaitannya dengan seorang mewujudkan satu amalan soleh dan pengaruh yang dia rasakan disebabkan karena dia melakukan amalan soleh karena dia berjihad maka dia kelaparan karena dia berjihad maka dia kehausan karena dia melakukan amalan soleh menyebabkan dia letih lelah Maka disitulah dia mendapatkan al-ajr, pahala. Wa amal asqam wal masaib fa inna thawabah takfirul khataya. Adapun yang berkaitan dengan penyakit, musibah-musibah yang menimpa hamba, maka ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan dosa hamba itu. Allah karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman وَمَا أَصَوَبَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِكُمْ Tidaklah apa yang menimpa kalian dari satu musibah Itu disebabkan karena akibat dari perbuatan-perbuatan kalian Ketika kalian melakukan perbuatan dosa Melakukan kesalahan Maka Allah Jalla wa'ala memberi musibah dan ujian kepada kalian Itu untuk menghapuskan itu Dosa dan kesalahan itu. Ya, berdasarkan hadith-hadith yang telah lalu kita sebutkan tentang keutamaan seorang yang diberi cobaan oleh Allah SWT. Dengan keletihan, dengan sakit, dengan kesedihan, gundah-gulana. Bahkan duri yang masuk ke dalam tubuh seorang hamba. Maka hal itu semua menjadi penghapus dosa bagi hamba tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hal-hal yang berkaitannya dengan musibah yang menimpa hamba, kafar biha min khatayahu. Allah Shallallahu wa Alaihi Wasallam menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosanya dengan ujian dan musibah yang menimpa hamba itu. Demikian pula dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan al maradhu hittah al maradhu hittah hadis diriwayatkan oleh Imam Al Hakim dari Abu Ubaidah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manyftalahuhu Allahu bibala'in fi jasadihi fa huwa lahu hittah barang siapa yang Allah azza wajalla menguji hamba itu dalam Jasadnya dalam jasmaninya maka itu menjadi hipoh baginya, menjadi penghapus dosa. Fattaaatu terfau darajat, wal masyaibu tahutu syi'at. Maka amalan-amalan ketaatan itu mengangkat derajat dan kedudukan hamba, sementara musibah itu menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Namun yang bahir bahawa hadith-hadith yang diruatkan dari Nabi SAW juga menunjukkan bahawa melakukan amalan ketaatan itu bukan hanya mengangkat derajat, tapi juga menghapuskan kesalahan. Bukan hanya mengangkat derajat, tapi juga menghapuskan kesalahan. Bukan hanya mendapatkan pahala, tapi menggugurkan dosa. Itu kalau yang berkaitan dengan amalan ikhtiari, amalan ketaatan. Adapun musibah, maka yang wahir dari nas-nas hadis hanya menghapuskan kesalahan, namun tidak nambah pahala. penambahan pahala itu dari sisi yang lain nanti. Ketika seorang melakukan amalan saleh. Adapun amalan ketaatan mengangkat derajat dan juga menghapuskan kesalahan. Di antara yang menunjukkan hal itu bahwa dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan melangkahkan kaki menuju ke masjid. Dari rumah dia berwudu, dia bersuci lalu kemudian dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tidak punya tujuan yang lain kecuali untuk masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam yakhthu khotwatan qattu illa rufi 'alau biha daraja wa hutta anhu ah. Tidaklah seorang hamba itu melangkahkan satu langkah kakinya ketika dia berangkat menuju ke masjid melainkan hal itu menjadi sebab dia diangkat satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan darinya dengan melangkahkan kaki menuju ke masjid melangkahkan kaki menuju ke masjid termasuk amalan saleh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya bahwa amalan tersebut mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridi bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Azza wa kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah beri cobaan kepadanya. Allah beri ujian dalam kehidupan dunianya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam al-Bukhari dari hadith Abu Hurairah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah jalla wa'ala memahamkan dia di dalam perkara agamanya. Maka kedua-duanya merupakan tanda, kebaikan yang Allah hendak berikan kepada seorang hamba musibah dengan cara dihapuskannya kesalahan ya. dimudahkan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab seorang diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah jalla wa ala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat. Berkata Yazid bin Maysarah rahimahullahu taala, "Innal 'abda la yamradul maradha wa ma lahu 'indallahi min 'amali khairin" Sesungguhnya seorang hamba. Dia jatuh sakit. Dia mengalami sakit. Sementara tidak ada amalan kebaikan baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba tersebut sebagian apa yang telah pernah dia lakukan dari dosa-dosa dan kesalahannya itu. Fa yakhruju min Maka dosa dan kesalahan itu ketika dia sakit, dosa itu keluar dari kedua matanya. Mislu ra'sil dzubab min ad-dumu' min khasyatillah. Keluar dosa itu dari selas-sela kedua matanya seperti kepala lalat. Berupa air mata. Karena takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menangis karena takut akan dosa-dosanya. Dia takut menghadap Allah azza wa jala dengan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Maka dengan air mata yang keluar. Maka keluar pula kesalahan-kesalahan itu. Faya ba'athuhullah in ba'athahu mutahharah. Maka Allah Jalla wa'ala membangkitkannya apabila Allah bangkitkan. Maksudnya, apabila Allah Azza wa Jalla sembuhkan dia, maka dia disembuhkan oleh Allah dalam keadaan dia telah disucikan dari dosa. Atau Allah Jalla wa'ala mewafatkan dia dalam keadaan Allah juga mewafatkan dia dalam keadaan telah disucikan dari dosa. Keutamaan, cobaan, keutamaan penyakit, keutamaan musibah yang menimpa seorang mukmin dan ini hanyalah diraih untuk kaum mukminin. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa kondisi seorang mukmin itu dalam keadaan apapun yang dia rasakan selalu dalam keadaan baik. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah. Itu menjadi kebaikan baginya. Ketika mendapatkan cobaan, dia bersabar. Itu juga menjadi kebaikan baginya. Jadi apapun yang dirasakan oleh seorang mukmin selama dia tidak keluar dari jalur syariat. Dari koridor syariat. Antara sabar dan syukur. Maka dia akan selalu berada dalam kebaikan. Berkata Ziyad bin Ziyad, Maula ibni Iyash, yang meringatkan dari sebahagian para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa ia mengatakan satu ketika kami mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Rasulullah Alaihi Ssalam. Terkena demam yang sangat tinggi. Maka kami pun mengatakan. Ah ah bi abainya wa ummahatina ya Rasulullah. Ini yani mereka merasa kasihan melihat Nabi SAW. Ayah dan ibu kami menjadi tebusannya untuk muhai Rasulullah. Ma asyadda wa'akik. Alangkah tingginya demam yang kamu rasakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ma'ashiral anbiya yudha'afu alaina al-bala'a tad'ifaa sesungguhnya kami para nabi Dilipat gandakan cobaan terhadap kami Lalu kami pun mendengarkan itu kami mengatakan subhanallah Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa aji Apakah kalian merasa heran? In Ashadannasi balaa al-ambiyu, thumma as-salihun, thumma al-amthul fa al-amthul. Sesungguhnya ujian yang paling berat yang dirasakan oleh manusia adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang soleh, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Kami pun kembali mengatakan Subhanallah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afa ajibtum? in kana nabi min al-anbiya la yaqtuluhu al-qaml. Apakah kalian merasa heran ketika ada seorang nabi dibunuh yang menjadi sebab terbunuhnya adalah kutu busuk yang menimpanya yang menyakitinya yang mengganggunya menyebabkan dia meninggal. Kami kembali mengatakan subhanallah. Lalu beliau kembali mengatakan afa ajibtum apa ajib tum, kalian merasa heran ingkanu la yafrahuuna bil bala' kama tafrahuuna bir raha sesungguhnya mereka itu para nabi itu mereka senang dengan ujian yang menimpa mereka seperti senangnya kalian dengan kesehatan dan kelapangan hidup mereka ketika diberi cobaan diberi ujian mereka senang Memang itu menyakitkan, tapi mereka melihat dari sisi akibatnya. Dari sisi hasilnya, bahwa itu menjadi penghapus dosa. Dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga hal itu membuat mereka merasa senang, bergembira dengan musibah yang menimpa, seperti kalian bergembira pada saat mendapatkan kenikmatan Disebutkan pula oleh An-Nasa'i dari Abu Ubaidah Ibn Hudzaifah dari bibinya Fatimah radhiyallahu anha beliau mengatakan Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan rombongan para wanita kami menjunguknya Fa idza saqa'un mu'allaqatun bi qadri li yaqtaru ma'uhu 'alayhi min shiddati ma kana yajidu min al-humma Ketika kami mendatangi beliau ternyata ada cerek minum tempat minum yang digantung di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang airnya itu menetes mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Panas yang sangat tinggi yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. itu sampai diteteskan itu air ke tubuh Nabi Alaihissalam. Ya, kalau dalam istilah kita dan ini digunakan oleh orang-orang biasa mengalami demam dengan cara dikompres dengan air dengan mengompres tubuh seorang yang mengalami demam tinggi itu akan menurunkan biiznillah subhanahu wa taala maka kami mengatakan laudautaya da'utallah ya rasulullah ayuzhibaha kalau seandainya engkau berdoa wahai ya rasulullah engkau berdoa kepada Allah agar menghilangkan demam yang tinggi yang engkau rasakan ini Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ashadda an-nasi al-anbiya' thumma alladziina yalunuhum thumma alladziina yalunuhum Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi kemudian yang setelah mereka kemudian yang setelah mereka Kata Aisyah radhiyallahu anha ma ra'aitu ahadan ashadda waj'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku tidak pernah melihat seorang yang paling parah rasa sakit yang dia rasakan daripada rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan kana yushaddadu alaihi idzamadida bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan penyakitnya itu parah ya dikuatkan rasa sakit itu kepada Nabi SAW apabila beliau sakit hingga terkadang beliau selama 15 malam beliau tidak bisa tidur selama 15 malam tidak bisa tidur kadang beliau merasakan urat pinggangnya itu tertarik sehingga beliau merasakan sakit yang luar biasa maka kami pun mengatakan ya Rasulullah lau da'auta Allah Fayuq syafangka. Kalau seandainya engkau berdoa kepada Allah Wahai Rasulullah sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan kepadamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna maashir al-anbia shuddid alain al anna. Sesungguhnya kami para nabi itu diberatkan penyakit. Kepada kami agar kemudian dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Dan juga diruaskan dalam al-Musnad al Imam Ahmad dan al Nasai dari hadith Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anh beliau berkata ada seorang lelaki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah Araitah hadhihi al-amrad allati tusibuna madha lana biha Wahai Rasulullah Bagaimana menurutmu penyakit-penyakit yang menimpa kami ini apa yang akan kami raih dari penyakit tersebut Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafarat penghapus dosa-dosa Kata Ubay bin Ka'ab Ya Rasulullah wa in qallat Wahai Rasulullah, walaupun rasa sakit yang diderita itu sedikit. Ya, pilek misalnya. Penyakit yang ringan, walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syaukatun fama fawqaha, duri dan yang lebih dari itu. Maksudnya penyakit yang ringan pun seperti duri yang menusuk tubuh seseorang. Itu sudah menjadi penghapus dosa. Apalagi yang diatasnya. Maka mendengarkan hal itu, Ubay bin Ka'ab r.a. Dia mendoakan terhadap dirinya. Ketika dia mendengarkan keutamaan demam, ya, maka dia mendoakan terhadap dirinya agar demam itu tidak berpisah darinya sampai dia meninggal. Dengan syarat agar demam itu tidak menyebutkan dia dari haji. Dari umrah. Dari berjihad di jalan Allah. Dari menegakkan sholat. Yang wajib secara berjamaah. Dengan syarat itu. Dia mau sakit. Tapi sakit itu tidak menghalangi dia untuk melakukan ibadah-ibadah. Dia tetap ingin berjihad. Dia tetap ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Dia tetap ingin menegakkan sholat. Berjamaah, tapi pengen juga ada sakitnya gitu, agar sakit itu menjadi penghapus dosa. Apa kata Perawi ini yang bertemu langsung dengan Ubay bin Kaab, fāma masta rojulun jildahu bādhah illa wajad harrahah hatta mata. Maka tidak seorang pun menyentuh kulit Ubay bin Kaab setelah dia berdoa dengan doa itu melainkan dia mendapati panasnya tubuh Ubay bin Ka'ab sampai beliau meninggal radiyallahu ta'ala anhu ini menunjukkan kesabaran Ubay bin Ka'ab, kesabaran para sahabat nabi radiyallahu ta'ala anhum dalam menghadapi cobaan hidup mereka bersabar dalam memikulnya seperti pula halnya kejadian seorang wanita yang mendapatkan jaminan sebagai ahlul jannah. Wanita yang diganggu oleh jin. Kesurupan. Dia lebih memilih untuk bersabar dengan penyakitnya untuk meraih kenikmatan yang lebih baik. Kenikmatan yang lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Yaitu al-jannah. Mendapatkan jaminan sebagai penghuni surga adalah merupakan kenikmatan yang menjadi dambaan setiap mukmin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udhu bika minal nar. Naka ini ma'ashirul muslimin rahimakumullah. Yang kita bacakan dari kitab ini. InsyaAllah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian. والله ta'ala اعلم بالصواب سامعتي ان شاء الله semoga memberi manfaat واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته